Захоплена владністю тієї ходи, Гіпатія заворожено слухала звуки небесної кіфари, забуваючи минулі катастрофи і руїни. Та йшов співець далі, далі, і перед дівчиною народжувалась містерія горя й потворності. З далеких країв котилися орди варварів, безжалісних завойовників. Чорним вогнистим плугом проходили вони через білорожеві храми, тінисті сади, величні музеуми, і падали під ударами таранів ніжні беззахисні статуї, і зловісно сміялися дикі вої, сповнені предковічної снаги й шалу, і вогонь пожарищ лизав палаючими язиками небесну твердь. А Орфей в щасливому забутті йшов далі й далі, Граючи людям пісню кохання, А за ним чорніла смуга руїни і запустіння, Таємничі піраміди серед пустелі, І піски довкола, і тужлива пісня вітрів. Де ті, що творили красу? Де результати пісні Орфея? Веселкові водограїв в затишних притулках володарів Чаруючі форми споруд, нескінчені бенкети, Стогін рабів, ніби супровід до звуків кіфари, Що тішить п'яних патрицію. Ах, діти Орфея, творці поезії храмів, Небачених пристроїв та хвилюючих мелодій! Ваша пісня лише прихороше Нескінченне терзання закатованого життя. Воно знемагає в безглуздій круговерті, а ви приспали його колисковою піснею. Може, не треба. Може, хай краще міра болі сповниться повінця, щоб повстала, прокинулася до дії вся сила опору і заперечення. Стогнало серце Гіпатії. Ідучи вслід за співцем, вона хотіла глянути йому в очі, зупинити, показати на слід його діяльності. Але він не міг зупинитися. Стихія мелодії вела його далі. Далі, крізь вики покоління, до невідомої мети. І побачила Гіпатія ніжну дівчину, Кохану Орфея. То була Еврідіка. Вона незмигно дивилася в небесні очі, І співець грав для неї свою найкращу пісню. Плакали й раділи струни, І затихало небо, і навіть хронос час повільнював свою течію, заколисаний невимовною красою мелодії, і минали віки над закоханими, покриваючи їх невразливою запоною любові. Та постаріла еврідіка, зів'яли рожеві вуста, пожовтіла ніжна шкіра, зморшки порізали полісткові щоки, і вмерла вона. Співець стояв над нею мовчазний і вражений, Убитий горем і безповоротною втратою. Що тепер його пісня? Навіщо вона? Все найкраще забрала країна Аїда, невблагане царство тіней, лише прах від краси лежав перед очима Орфея, і в його погляді видно було жах і небувалий подив. Перше оглянувся співець на шлях, пройдений ним віддавна. Побачив він марність своєї пісні. Зупинити хижість тварин, загнуздати шаленість стихій, замирити красою людей, ні, це не під силу гармонії музики. Ось приходить смерть і забирає все, ради чого краса діяла і творила. І глянув Орфей у прийдешність і не побачив у ньому рішення. Покоління приходили і йшли далі, цілувалися і обнімалися закохані, розквітали квіти і віддавали у попіл. У прах все найкраще ще давала земля, Красу форми і звучання пісні. Заплакав Орфей і, зітхнувши тяжко, сказав, «Шлях мій віднині у царство Аїда, У володіння смерть. Там знайду я мою еврідіку або загину. Без неї мені не жити ні краса, ні пісня». Не дає мені радості, коли вмерла кохана. І кинувся Орфей у безодню Аїда У темні ворота Тартару.